Omul, fiți oameni, 1 Corinteni 16 cu 13. Sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Efesen 2 cu 19. Iată omul, Isus. Ioan 19 cu 5. Omul este chipul lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nisa. Omul se zice că e după chipul lui Dumnezeu în măsura în care aceasta e posibil să se arate într-un om. Sfântul Ioan Gură de Aur. Rațiunea, iată omul, pseudo Vasile cel Mare, 3400. Omul este un altar, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru ca omul să fie ceva, să se întoarcă la cel ce l-a creat. Fericitul Augustin. Omul e splendoarea creației, alcătuit din inteligibil și sensibil, participând prin har la firea sublimă a lui Dumnezeu și la aceea a stihiilor trecătoare. Sfântul Grigorie de Nisa Om, pe acel al numim care păstrează tipul omului nevătămat, care e însă tipul omului, a fi rațional, Sfântul Ioan Gură de Aur. Creindu-l pe om, Dumnezeu a într-un singur trup întreaga pleromă, izvor, a umanității. Numele acestei ființe nu e cutare, ci acela de om universal, Sfântul Grigorie de Nisa. Dumnezeu a creat omul la sfârșit, după celelalte ființe, pentru că era necesar să fie întâi împărăția pregătită și apoi să intre în ea ca ei, Pseudo-Vasile cel Mare. 3.406. Universul a fost creat pentru om, nu omul pentru univers. Sfântul Ioan Gurădeaur. Fără tine, Doamne, nu sunt nimic în lumea aceasta și fără tine ce pot fi în veșnicie? Fericitul Augustin. Omul e investit cu magistratură cosmică. Apariția sa la urmă e expresia progresului naturii către desăvârșire. Sfântul Grigorie de Nisa... Omul nu e aproape nimic, dar dacă se ține seama de creatorul său și de lucrarea prin care acesta i-a dat existența, el e ceva mare, Sfântul Grigorie de Nisa. Dumnezeu a vrut să ne naștem unii din alții spre a fi legați unii de alții prin dragoste și a fi egali. Sfântul Ioan Bură de Aur. Omul este o lucrare mare și prețioasă, căreia îi se acordase stăpânirea Universului, Chiar înainte ca el să fi fost creat, Sfântul Grigorie de Nisa, nu omul cel vechi este om, ci omul cel nou, Sfântul Ioan Gurădeaur. Deci să devenim odată oameni să privim spre cer și să recâștigăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca astfel să ne învrednicim de bunurile viitoare prin har, Sfântul Ioan Gurădeaur. Sufletul omului e o țâșnire, o emanație din Dumnezeire, un ameste cu Duh ceresc. Sfântul Grigorie de Nazian Omul este cu mult superior cerului, el poate să-și facă sufletul său mai strălucit decât frumusețea cerului. Sfântul Ioan Gură de Aur. Sufletul este creat și deci muritor prin firea sa. Sufletul are viață nu prin sine, ci prin participare la izvorul vieții care este Dumnezeu. Sfântul Iustin Martirul Animalul este crud prin instinct, iar omul prin voință, de vreme ce Dumnezeu nu l-a făcut așa. Sfântul Ioan Gurădeaur. de Aur